изпити в любовта. Във всеки разговор, във всяка своя беседа, учителя ни разкриваше нови страни на любовта и пред нашия поглед се разкриваше красив, безкрайно разнообразен свят, роден и близък. Веднъж, когато бяхме събрани около учителя, той каза Любовта на човека постоянно се изпитва, за да види и сам той колко любов има. Мислите, че обичате хората, но вашата любов не е в състояние да подобри живота ви. Каква любов е тя? Човешка. За да опитате каква е любовта ви, ще минете през изпити. Бог ви поставя на изпити, за да опита любовта ви. Така той изпитва и ума ви. Любовта се справя с страданията, а умът с противоречията. Ако любовта на съвременните хора се подложи на изпит, едни от тях ще издържат, а други не. Аз наричам герой онзи, на когото никой не може да отнеме любовта, мъдростта и истината. Ако човек съжалява, че е обичал, любовта му не е била истинска. Любов която не може да издържи на всички изпитания, не е истинска. Това е настроение, чувство, временно разположение. Който отхвърля любовта, излага се на големи страдания. Животът му става тъжен и печален. Тъжен си, защото си отхвърлил едно малко любовно чувство. Казваш, аз обичам. Ще подложиш своята любов на изпит. Ако се обиждаш от най-малките неща, нямаш любов в себе си. Всички преживявания, през които човек минава, са изпити. Когато човек изгуби моралната си стабилност, изчезва и любовта. Има една стара легенда. В Персия се явил пророк, който проповядвал ново учение. Много хора повярвали в това учение. Веднъж пророкът казал. От Господа получих нареждане да пожертвате живота си за него. Само двама млади, които се обичали, казали. Готови сме да се пожертваме. Вътре в палатката му имало овент. Като влезли двамата, пророкът заклал овена и кръвта потекла вън от палатката. Като видели това, всички се разбягали. Тези двамата издържали изпита. Често в любовта има такива изпити. Това било изпит от пророка, за да види, кои са истински верните.